В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Дума про братів Неазовських. Так назвала Ліна Костенко свою баладу, переосмисливши знамените фольклорне джерело. У ньому, як відомо, йдеться про втечу козаків із турецької неволі, коли двоє старших братів, намагаючись врятуватися, прирікають молодшого на загибель. Герої Жліни Костенко – козаки з іншої історії. На відміну від братів Азовських, вони не тікають від смерті, а навпаки – йдуть до неї. Одним шляхом, але різним поступом, і з різним усвідомленням власної місії. Драматична поема, старовинний лейтмотив якої, звучить то тихше, то голосніше, залежно від вітрів історії. На місці їде віз, і все з ним розминається Дерева, люди, обрії, зірки спини. Вони сидять за куті у кайдани: Павлюк молодший і старий Томиленко, козацький гетьман та його споборник. А третій, руки скручені сирицею, Сахно Черняк, ще зовсім молодий. Ми проїжджаємо повз твоє село, Возів багато, ми в кінці обозу. Стрібай у рів. До ночі перележиш, а там і гайда навпрушки додому. А ви? А ми? Ми в'язні. Ми преречені. У нас із ним дорога вже остання. Вже десь тежуть дошки для помосту. І ставлять колеси, щоб нас четвертувати. Ти звідки знаєш? Може нас повісять або зітнуть? Усе ж таки це легше. На легшу смерть даремно не надійся. Ми в них на смерть козацьку заробили. Ну, а христа над нами хоч поставлять? Чого схотів? Ще добре, як не спалять? На сизий попіл в мідному бику. Мені вчора снився на ливайку. Так він сказав, що в пеклі засчитаються наші муки. Швидше в рай потрапимо. Ти не жартуй так. Бачиш? Він боїться. Боїться? Він? Чого ж він учепився? Кажу, тікай. «Ми їдемо, бо мусим, бо нас везуть, нас видали свої!» Легким хотіли коштом відкупитись, скрутили двох, мовляв, це винуватці. Ось гетьман наш, а це його поплічник, а нам простіть, ми будемо сумирні. Так це ж не всі. Все військо і не знало. Та ще й вночі. Це купка тих старшин. Там купка, там. Вже ціли гною вище. І наливайка ж видали свої, такі горли. Один, орліший і іншого. Лицарство, честь. Дійдеться до діла, Рятує шкуру, Видає своїх. І ти скажи, Де є тому коріння? У чому річ? Бо це ж не первина, це що? На всіх поділене сумління? Ні. Це на всіх помножена вина. Адже й тоді нас видали свої. Ну він як ти? Він гетьман самовільний. А ті буде, напевно, реєстровці. Служили той вислужували. Страшно, що і на цей раз видали свої. Чудний ти хлопець, коли нас в'язали, чого прибіг, напився б собі і спав, як інші спали, напились і спали, жай шумів так солодко хропли. Не всі хропли, шість тисяч було вбито. Шість тисяч спали непробудним сном. Шість тисяч спали непробудним сном. Тяжке мовчання. Їде віз на місці. Повз нього пропливають чорні верби. На чорних вербах. Скрижанілий сніг, як вороня кричить несамовито, вже скільки їдемо, воно кричить, не всі хропли, шість тисяч було вбито, шість тисяч спали непробудним сном, ти щось сказав, яка страшна поразка. Шість тисяч під кумейками лягло. Якби нам зброя, нас би не розбили. А то ж, яке в нас військо, збіраниця, і з біраниця, із косами, і з дручами, і з ціпами, прийшли панів за кривду молотить. А ти мене тоді й не примітив. А в мене й шабля батькова була. Та я ж до нього повстанське військо через усю країну тоді йшов. Тепер ти з ним через усю Україну на страту їдеш, і шабель нема. А може все обійдеться? А може іще Господь ласкавиться над нами, і нас із ним помилують? Його ж позаторік помилував король, в останню мить помилував, в останню. Акад уже і соки рубу підняв. Король залюбувався, каже лицар. Хоч ворог, хоч і хлоп, а так і лицар. Такому шкода голову стенати, Яка ж гарна і горда голова. Нехай відчує королівську милість. Нехай іде до короля служити. А він на січ, та й знов зібрав голоту, гармату відібрав у реєстровців, та як ударив знову із Апоріжа. Тепер вже не помилують. Тікай. Кажу тобі, тікай, поки не пізно. Кажу тобі, тікай, поки не пізно. А вас оце отак і повезуть. Отак і повезуть. І привезуть, і стратять. Цим шляхом я вже їхав раз. Тоді мене везли з Іваном Солимою. Іван усю дорогу жартував. Ми їм тоді фортецю зруйнували, вертаючись з турецького походу. А той кодак на скелі неприступний, камінний кліщ, що вп'явся в нашу землю. А ми його шаблями взяли. він як пригадає тих драгунів, котрі од нас у дриминули. Та що як скаже, двоготять кайдани одреготу. Найшофотікат його боявся. Турки полотніли, коли він тяжко піднімав брову. Ти знаєш, що сказав він перед смертю? Нічого каже. І на тому світі душа козацьким сміхом засміється. А вороги хай думають, що грім. Але одного разу і він заплакав. Видали свої. Про тих не думай. Думай ось про цього. Це і нас не видав. Це вартніш за все. Умов його. Нехай він нас облишить. Він теж мені, як камінь на душі. Ось верховий проскач. І прощайтесь. Поки ще їдем по своїй землі. Не слухає. Уперся, мов не чує. Учора по кралісу зупинились. Кажу, тікай, тут сосне, тут яри, а він сміється, що я тобі заяць. Гей, тут цю роступцю, гей, тут цю роступцю, гей, тут цю роступцю, гей, тут цю роступцю, гей, тут цю роступцю, гей, тут цю роступцю. На таких зубачках hey, тільки й танцювати. Уже, hey, мабуть, і зашпори зайшли. Весна придивна, як не сніг то хляба. В таку погоду страшно журавлю. Оце ж летять, і в небі обмерзають, і падають, і все-таки летять. Я по пліч вас зігріюся. Дарма що подерлись ваші сукна і адамашки, і кулями спробиваний кожур. Все ж таки людина при людині. А що погода? Може й краще? Який хосен тепер нам поспішати? Ми ж їдемо не на ярмарок в Прилуки. У нього ж губи глянь посіверіли. На йому панчина рогозова. Він не доїде, змерзне, пропаде. Диви димок, за пагорбом. Напевно, отам уже і є твоє село. Еге ж там Вечерю люди варять. У мене хата, на краю села. Так що простіть, панове товариство, не можу вас в гостину запросити. А що пішли б? Погрілися б з дороги. Це б на міськлуні сіно унесли. Ряденця ткані рівно постелили. Чогось би може й випити дали. А не без того. Гетьмана на покуті, такенна миска страви на столі, і риба, і мед, усе своє на похваті. У нас гостинні люди у селі, Хоч нині скрутно на харчі одежу, Вороже військо, лася до добра, А то як прийде на зимову лежу, Геть чисто все в людей подбира. А то було, ну рай тобі тайгодь, Пшениця в полі, маки на городі, Було як мати хліба напечуть, На лаві покладуть під образами, Ще й рушником вишиваним прикриють. А я вже цілюсь, Одломить шкоринку. А знаєш ще що добре? Пироги. Із гарбузом печеним і пасльоном. А то в печі висмажить гарбуз, вже аж червоний. Перемнуть з посльоном У нас печуть з квасолею і з маком. І креплики з капустою, і коржі. А диню сушать? Ні, ти ж степовик. У нас гриби і яблука сушені. А галушки. Ото ще царська їжа. У нас речані, а у вас які? Віз їде, проминаючи тополю, високу й почорнілу на вітрах. Оцю тополю батько посадили Крізь неї Небо світиться? Прощай. Прощай. Прощай. Присунься ближче. Я тобі зубами. Твої ремінні пута розгризу. Вона ми з ним додому вже не світить. А ти? Тобі за пропадати? Молодий, ти вдатний до роботи. У тебе і мати, певно, ще жива. І проминає мати край дороги, сумна і чорна, теж як тато Поля. Услід їм дивиться і тихо проминає. чорняк похнюпився, мовчить. Якби жона, ти може б ще подумав? І жінка проминає, прихистивши до себе двійко діточок руками. Що? Ти ж тий. В тебе й діти є. Ану, злізай, щоб я тебе не бачив. Злізай, кажу. Штовхни, о, ти ближче. Бо я її кайданами вперіщу. Очу, ніж додому доповзеш. Ти не кричи. Ти вже ж мені не гетьман. Чи я у тебе воза пересидів? Яким же правом ти мене зганяєш? І правом старшого. І волею стратенця. Ти мусиш волить передсмертну волю. Це мій наказ. Кажу тобі йди. А я кажу, що ти вже не гетьман. І я тобі тепер не підлягаю, схотів і їду. Знов за своє. Та зрозумій же, Пентюхо, упертий. Ми тут по ділу. Нас везуть на страту. А ти тут хто? Приший шийку хвіст? Тобі он навіть ноги не зв'язали. Тебе й не дуже кинуться шукати. Я гетьман. Він-то милинко, а ти? Ніхто про тебе словом не згадає. Я їду з вами не по честі, Слава. Я їду з вами, бо мені так легше. Мені не треба милості твоєї. Я сам багатий. Я живу вже вдруге. Я вже один раз був на Ішафоті. Тоді мені життя подарували. Так що воно дароване, не жаль. Ти дуже гордий. Ти кричиш від люті. Нестерпно бути зрадженим. Болить. А стерпно бути за одної з тими, хто перемовчав, коли вас в'язали. І так усе життя про себе і знати, що ти не зрадник. Ні. Ти не відступник. Ти, Боже, збав, не видавав нікого. Ти тільки вчасно очі опустив. І після цього зватися людиною. Не через вас я їду, а для себе. Послухай, брате. Думаєш, це легко прийняти, що хтось за тебе погибає? Мені болить і набрякає совість слізьми дітей і матері твоєї. Слізьми дітей і матері твоєї. Минають при дорозі драбиняк і двох дядьків у сіряку й кожусі. Один тримає воза, як домкрат, а другий дьохтем змащує колеса. У сіряку зняв шапку і поклонився. Яким же треба бути чоловіком, щоб так на страту за своїх піти? З мазницею показує квачем та чиниттю. Мабуть, він просто дурень, щоб так за когось голову покласти. Мав поля шмат, і хату, і корову, і жінку гарну. Що йому іще? Вітряк проплив. Не конче він реальний. Це може бути й силует з фанери. Проткнувши списом латане крило, застряв у ньому Дон Кіхот і відчайдушний голос Донкіхота. Собрати мій. Дай знати Дульсінеї, що я погиб у вашім вітряку. В Поривах вітру чути дзвін бандури. Це старовинна дума про братів, котрі тікали з города Азова. І з города Азова невеликі тумани вставали. Ти брати ріднені, із тяжкої неволі утікали, да ж вони за городом вибігали, як сизі орли вилітали, коней у руки хватали, а свого меншого брата пішого піщаниці, на ясному стовці на воїному вітрі спокидав. Інший брат піший, пішадиться, за кінними братами біжить, підбігав, та осиреє коріння, біле каміння, ніжки свої козацькі побивають. До своїх братів-рідиненніх доганяє за стремена хвата, До братів рече слово промовляй. Гей, брати мої-рідиненніх, голубенькі, свинькі, Ой, станьте живи хоч величну хвилечку постій, Да верстоніку милю. В християнських нотця матусі підвезі Стратенці проминають кобзаря А може це кобзар їх проминає? Конвейер часу, тільки в різнобіч Один в минуле, другий у майбутнє Отак так всі розминаються навік А старший, брате, я зачував До менша брата словами промовляє Гей, брате, наш менший Не можемо ми тебе на своїй коні брати Вони в нас не були. самі не втечемо, ні тебе не вивеземо. А ще буде за нами турецька погоня уганя. Ти буде нас зітти даруба. А ти ж будеш на спочинках за ярами, байраками, горами перебував. Тебе Вогоня буде минати, То ти ще перше нас у землі християнській До отця матусі прибудеш. На місці їде віз, Кобзар співає думу, Аж наче перестали розминатися, і кожен думу слухає по-своєму. Павлюк обличчям вгору просто неба, Томиленко, утопившись у землю, сахно черняк у весь до кобзаря. Менший брате, зачуває білим лицем до сирої землі припада. Раді рече, слову промовляга І, брати мої, від голубенькі, Голубеньки, седеньки Достаньте ж ви хоч квилечу хвиличку квилечку спостію. Ой, шабеліки, спіхов Виймайте голову мені І спліч зрубав Тіло моє юнацьке є біле Свою землю поховайте, звір від птиці на подалу не подай. Ну а вони не вже так і зробили? У вас хіба цю думу не співають? Середольший брат теє за чуваги, на меншого брата словами промовляє. Гей, брате наш менший, то не можна. Учення, Рука не вчиняти братньою кров'ю шаблі обміва, руками восторгнутися, серце не узміється тебе пробувати. Та й душа гріха до кінця світа не збудеться. Старший брат на те не зважає Коня свого ворона Гайкою коняю Одменшого брата пішов в пішаниці тікаю Невже таке було? Та наче б не повинно Однак співають то, мабуть, було. Мабуть, таки було. Бо дума це не казка. Хтось бачив, хтось почув, а хтось і думу склав. І нащо про таке було складати думу? Щоб люди знали. Е, щоб люди знали. Он як про тебе і про Сулиму. Як ви кода фортецю зруйнували, а потім, як на страту вас везли. Як ти чудом жив здоров, лишився, та й знов на подався на зову. От про таке у нас в селі співали. І люди плакали, але ж то й сльози інші. Я по таких сльозах зашаблю, та й до тебе. А тут, щоб так тікати, щоб аж покинуть брата? Їжачиться порубана тернина, Три шмат червоной китайки. Ще далі шмат. І далі, і далі, і далі. То середульший брат милосердній має, Шабельку спіховий має, Та верхи терній рубає. Тож для того він верхи терній яру. Що моєму меншому брати признака, Щоб міг він бідний знати, якими шляхам йому у землі християнській До ця матусі прибував. Як стали ж вони на муравській шляхи приїжджати, То не стали й того колючого терня зрубати. Та вже стерлульший брат Зі свого Молодецького плеча Червоного жупана З На хлопці Пориває На шляху покладав Ой, щоб міг Каже в серці своїм Мій менший брат Признаки і на Україну і пожалів Жупана. Мабуть, в Жупані мав себе за пана. Так і сказав, співається у думі, щоб я своє добро, дороге, марно по шляхах розкидав. Буду я до отця матері приїжджати, будуть мене ближні почитати, поважати, будуть проти мене шапки знімати. А ще сказав падлюка, не повіриш, як будуть батько-мати помирати, Будем Крунтаху худобу на дві часті поювати. Ніхто третій нам не буде мішати. Оце такі і наливайка видали. І вас під Боровицею вони ж. Ще певне там когось і підкупили. У табір кілька бочок укутив, щоб всі понапивалися і спали. Я не питуший, так той почув. В неслушний час прибіг як оголошений. Вони тебе й не думали в'язати. Так ти ж на них і шаблею своєю. Ну то вже що ж. Зв'язали, повезли. На місці їде віз із в'язнями в кайданах. Порожній хутір, обгоріла хата, з віконця хати виглянула смерть. Заглада, пустка, І ми не обороним. Вже цих людей, ці села, цей народ. Уже й села нема, А цвинтар залишився. І хто живий, той прийде на гробки, і пом'яне, і пасочку розкришить, Щоб на могилі птиці розклювали. Все, як годиться між людей, А нас Зі світу згладять, І гробків не буде. Чого ж ти їдеш на очах душі? Як не поїду, Буду їхать вічно. Нічим не відпокутуюсь, нічим. Це ж гріх не твій. Чого ж твоя покута? А ти ж за всіх був. А за тебе хто? А за тебе хто? Хто? Підда цей шлях на провесні, калюжі, хрумтить людок, пронизливі вітри, а то, як вдарить ожилище гірше. У нас в степах я так ловив друхову. Вона ж дрохва, як гузка, щоб злетіти, їй ще й розбігтись треба, бо важка. А голий лід ніяк не розбіжиться. Ковсь, ковсь. Руками брали дичину. Назавтра буде ожелить. Пришерхло. Що ж... Довше будемо їхати у смерть. Над ними ніч і чорна сфера неба. Зірки. Волосожар. Великий віз. А зорі, які, господи. Отак, дивився би, дивився. Я не дивлюсь. Моя вже зірка згасла. Великий віз, а там воно малий. Он свібний шлях чумацької гризоти. І що воно? Коли ще нас взяли? Давно везуть? Вже тижнів певно зотри. Все їдемо, їдемо, їдемо по землі, гамов на місці під тим самим возом. Велике небо або ми малі. Вночі везуть і не стають обозом. Щоб люди не виходили на шлях. По селах, щоб жінки не голосили. Та може воно й краще. Кому як? Бо от мені не вистачило б сили. У мене жінка. Я її жалів. Нехай таке її в вісні не сниться. Я що сказав? Ану тікаю ніч. А далі ж як той і пішаниця? Та як йшов? Як сказано у думі? Рад степами пробігай, ніжки свої козацькі добивай, Терням серце обкладай, По червоних признаках Шляхи на Україну пізнавай, Настали його три недолі, Перше безвіддя, друге безхлід'я, а третє буйний вітер з ніг валяє його бідного коза, як став вже він на савур могилі одпочиноче мати, то вже на ноги не стане, на очі не глянуть, і голова на плач знемагав. Чорнокрильці надлітати Та стали вовки Ці романці Надобігати В вовках сідають Пилено очі козацькі Заглядань Як став вже менший брат Те започати, Та до них словами Промовляв ви вовки та ви, короли-чорнокрильці, підождіте, нехай же моя душа козацька з тілом розлучиться. Тоді вже ви будете на моїй дучері наступати, ясні зорі мої випила. Ой, стала душа козацька, від от тіла відлітати, стали Крилюці ясні, очі його випивати стали вовки, всі романці, тіло козацьке, молодецьке, на часті рвав. Тільки ж одна сивая зозуленька надлітала Жалібненько душі козацької кувала Тільки сивая зозуля надлітала Жалібно душі козацької кувала Двоє, все таки добрались? І що ж вони сказали, батько-матері? Збрехали, звісно, що були не разом, що тільки вдвох тікали із неволі, а меншого у увічі не видали. Чи що вночі тікали та будили, а він, мовляв, не захотів вставати, то так там і залишився в Азові. Це старший брат. Одначе середульший не видержав покаявся, признався. Ну, то йому старі батьки простили, а старшого прогнали й прокляли. А слава, не умре не поляже. Яка ж це слава? Як вони? В таких біді от брата відступилися? Отож він і сміється, аж побліт. Лебонь слава з іншої десь думи. До цих братів Азовських заблудилась. Це ось його, не вмре мрій не поляже, козацька слава. І твоя, дарма що вас розбито і узято зрадою. І тих шість тисяч, що в бою лягло. Це їхня слава справді не поляже. Поки світ сонця не розбили б нас. Якби хоч трохи краще ми озброєні, Або хоч вітер був не у наш бік. А то вони ще й порох підпалили, а сіно на возах і зайнялося. Весь дим на нас. Ми тричі їх відбили. Вони ж усі у панцирах. Ми в свитах. Вони з гармат, а ми у кого що? Ти думав, що тебе я не примітив? А я тебе давно вже примітив. Як ти тоді у тому димовищі на ціле військо шаблею ішов а він мене іще спихає з воза. Я що, за вами пішки буду бігти по цій дорозі, як той менший брат? Оце сказав. Ми ж не брати Азовські. Якби ми із неволі утікали, то я тебе на плечах би поніс. А ми ж не із неволі, ми у смерть, то ми й не хочемо брать тебе з собою. Розвиднюється, тихо проминає у паморозі маковичка церкви, далеко десь у сірому ще небі, курликають промерзлі журавлі. І проминає давній літописець Нахиленим присвітці силуетом І пише, і пише гусячим пером І стиха надиктовує собі Року 1638-го Осередопостю Потратили козаків старших Що їх козаки видали Того-то Павлюка І Василя Томашика І Сахна Черняка Которийся їх ужалувавши сам поїхав з ними добровільний і свічка гасне на вітрах історії і пропливають вишки й терикони, ковші й крани труби й лебідки ряхтить вогнями промислове місто гніздо лелека мостить на стовпі Сучасна жінка в скверику, на лаві, похитою коляску на ресорах, щось конспектує з книжки, мимоволі півголосом повторює слова. Літопис львівський, наукова думка, сахно-черняк, поїхав добровільно. І вражено провівши віз очима. Поїхав з ними добровільно. Сам. Сахно-черняк. Проекція в минуле, поїхав з ними добровільно сам. Не може бути. Чому ж в такому разі він залишився зовсім невідомою постаттю в історії? Якась побіжна згадка в львівському літописі і все. Виходячи з художнього потенціалу народу, саме його мав би ось народ. Про братів азовських славного думу, а про нього ні. Можливо, у старовинно поодинокі випадки порушення суспільної етики давали більший коефіцієнт громадського резонансу. А гіперфункція героїзму набувала характеру ширших епічних уніфікацій. Але як поети могли прогледіти таку постать у віках, подиву гідна велич ніким не оціненого подвигу могла б стати об'єктом соціально-психологічного дослідження цілого комплексу езотерично закодованих рейснацій. Це навіть не подвиг. Це швидше відноситься до категорії подвижництва. Момент жертовності, як катарсис покути. моральна підзвітність самому собі. Слово «підзвітність» в даному контексті вимагає коректив чисто термінологічних і свідчить про сугестивну енерційність стереотипізації мислення. Можливо, це просто генетично усвідомлена потреба утримати духовний баланс в життєво-перспективній позиції. Один тепер уже невідомий філософ колись висунув свою рідну гіпотезу морально-психологічної компенсації за умов фізичної анігіляції як іманентного стимулу екстремально неординарних людських вчинків неадекватного для різного типу індивідуальностей. Узгоджене протікання в часі кількох процесів не допускай ризкость зміни фаз. Ничего. Стеж за индикатором. Увага. Тиша. Натискаю. І yeah. И снова с петьми появился виз. На ньому троє. Зв'язані з Акуті. Тьфу, Гідомир, ти чого? Сказитись. Приснився Іуда. Ходить, придивляється, кого б поцілувати, щоб не сахнувся. Я ж, каже, зрадив тільки раз, однісіньки. І щоб ото будь проклятим на віки, людської ласки хочу, одроблю. Та цмок мене. Отут десь вуха. Тьфу, Гедомир, як жалом лизну. Такий і на печі не приверзеться. Диви на землю, скільки птиців впало. Така холодна провесінь. З полів сніг не зійшов, а вчора накрапало саме окіть на журавлів. Оце ж летять із далеко ключами. Ти чув вчора, як вони кричали? Ой, скільки ж їх обмерзлих журавлів. А я колись такого одігрів. Чорноморець, морець матінко. Чорноморець Вивів мене босую На морозець вивів Негайно злась Кажу тобі негайно Оце сказав Ми ж не брати Азовські Ну хай вже ми А ти куди, а ти Якби ми із неволі утікали То я тебе на плечах би поніс а ми ж не із неволі, ми у смерті Ніхто про тебе і словом не згадає Ані в піснях про тебе заридає То ми й не хочемо брати тебе з собою Негайно злась Кажу тобі негайно Руками задубілими в кайданах напружився І все-таки зіпхнув Із города боровиці Черкаська область, то не тумани великі вставали, то Павлюка, гетьман нереєстрового козацтва, і Томилинком початок XVII століття. Уночі безоружних і зв'язали два брати кінних, а третій піший за кінними братами поспішає – за стременечка хватає. Я все одно вас дожину. Це ж вам не у степу вверхи. Так той же тих за стремена хапав. А мені вас що? За кайдани хапати? Що ж ви мене Покинули, як обмерзлого журавля на дорозі. Мені ж там з вами тепліше. Я все одно вас дожину. Мені ж там з вами тепліше. Тепліше. Тепліше. Дай же, Боже, мирові християнському, народові царському і вам, усім головам слухавшим, от сьогодні всім на здраві, щасливі літа до кінця віку. інсценовану «Думу про братів Неазовських» Ліни Костенко. Ролі виконували Василь Вовкун, Олег Замятин, Микола Шкарабан та Микола Будник. Це була передача «Театр» перед мікрофоном. Її підготувала Ольга Лігус. На все добре.